Slutord, kapitel 5, verserna 12 till och med 14. Tolv. Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd som ni ska stå fasta i. Tretton. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. 14. Hälsar varandra med kärlekens kyss. Fridå till alla som lever i Kristus.